Nah be free in the presence of God kenga alitukuzwe milele karibu sana karibu sana rafiki mpendwa katika kipindi chetu cha maisha ya ushindi kwa njia ya maombi ninamshukuru Mungu kwa kutujalia wiki nyingine tena iliyojaa upendo na neema yake ninamtukuza kwa ajili ya mamlaka aliyotupa ndani ya Yesu Kristo inayotenda kazi kwa uweza na nguvu za Roho Mtakatifu jina la Bwana nalitukuzwe na milele wiki hii tumepewa kichwa kinachouliza Una nini mkononi mwako? Una nini mkononi mwako? Mungu alimuuliza Musa swali hili pale Musa alipotaka Mungu ampe jinsi ya kuadhibitishia watu kwamba kweli amemtokea. Mungu alimuuliza Musa swali hili pale Musa alipotaka Mungu ampe jinsi ya kuadhibitishia watu kwamba ni kweli amemtokea. Imeandikwa katika kitabu cha kutoka sura ya nne Nitasoma mstari wa kwanza hadi watano kutoka sura ya nne mstari wa kwanza, hadi watano Musa akajibu akasema lakini tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu maana watasema bwana hakukutokea tazama hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu maana watasema bwana hakukutokea bwana akamwambia ni nini hiyo ulionayo mkononi mwako ni nini hiyo nayo mkononi mwako? Ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Mkono mwako? Akasema ni fimbo, akamwambia itupe chini, akaitupa chini nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa nyosha mkono wako, kamshike mkia. akaunyosha mkono wake akamshika. Naye akageuka kwa fimbo mkononi mwake ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Nyosha mkono wako kamshike mkia ili kwamba wapate kusadikia kwamba Bwana Mungu wa Ibrahim, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Rafiki mpendwa, Mungu anatumia kile mtu alicho nacho mkononi mwake katika kudhihirisha ukuu wake. Mungu anatumia kile mtu alicho nacho mkononi mwake katika kudhihirisha ukuu wake. Anatumia talanta ulionayo kukufanikisha anatumia imani yako kukuokoa na kukuponya anatumia unyenyekevu wako kukupa neema na kukuinua anatumia talanta ulionayo kukufanikisha anatumia imani yako kukuponya na kukuokoa anatumia unyenyekevu wako kukupa neema na kukuinua imeandikwa katika methali sura 22 mstari wa 4 methali 22:4 nitasoma biblia kwa tafsiri neno unyenyekevu na kumcha bwana huleta utajiri heshima na uzima unyenyekevu na kumcha bwana huleta utajiri heshima na uzima hebu tumwangalie Musa na fimbo yake hebu tumwangalie Musa na fimbo yake hiyo fimbo haikushuka kutoka mbinguni hiyo fimbo haikushuka kutoka mbinguni wala sio sehemu ya kile kijiti kilichokuwa kikiwaka moto hiyo fimbo sio sehemu ya kile kijiti kilichokuwa kikiwaka moto wala Mungu hakumkabidhi Musa pale walipokutana Mungu hakumkabidhi Musa hiyo fimbo pale walipokutana ila Musa alikuwa nayo mkononi mwake kwa ajili ya kuchunga mifugo yake Musa alikuwa nayo mkononi mwake kwa ajili ya kuchunga mifugo yake lakini hiyo hiyo fimbo ndio aliyoiitumia Mungu kuudhihirisha ukuu wake kwa Musa na kwa watu wote hiyo hiyo fimbo ndio aliyoiitumia Mungu kuudhihirisha ukuu wake kwa Musa na kwa watu wote. Rafiki mpendwa, una nini mkononi mwako? Una nini mkononi mwako? Je, unajua hicho ndicho Mungu anachotaka kukitumia kujidhihirisha kwako na kukutukuza kupitia na kujitukuza kupitia maisha yako? Je, unajua hicho ndicho Mungu anachotaka kukitumia kujidhihirisha kwako na kujitukuza kupitia maisha yako? Inawezekana unakiona ni kidogo ukilinganisha na walichonacho watu wengine. Inawezekana hukithamini kwa hiyo hukitendei kazi. Inawezekana unasubiri kikue ndipo uanze kukitumia. Lakini kanuni ya Mungu haifanyi kazi hivyo. Kanuni ya Mungu haifanyi kazi hivyo. Kanuni ya Mungu ni kukubariki kupitia hicho ulichonacho mkononi mwako mara tu utakapo na kukubali kukitendea kazi kanuni ya Mungu ni kukubariki kupitia hicho ulicho nacho mkononi mwako mara tu utakapo na kukubali kukitendea kazi ndio maana neno la Mungu linasema atakufunulia Bwana hazina yake nzuri nayo na ni mbingu kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake na kwa kubariki kazi ya mkono wako na kwa kubariki kazi ya mkono wako nawe utakopesha mataifa mengi wala hutakopa wewe atakufunulia bwana hazina yake nzuri nayo na ni mbingu kwa kutoa mvua ya nchi yako kwa wakati wake na kwa kubariki kwa, na kwa kubariki ya kazi yote ya mkono wako nawe utakopesha mataifa mengi wala hutakopa wewe kumbukumbu kumbu la torati sura ya 28 na mstari wa 12 rafiki mpendwa mpango wa Mungu ni kutustawisha na kutufanikisha mambo yote mkononi mwetu lakini tusipotumia tulichonacho mkononi kufanya jambo, Bwana atatufanikishaje? Mpango wa Mungu ni kutustawisha na kutufanikisha mambo yote mkononi mwetu. Lakini tusipotumia tulichonacho mkononi kufanya jambo, Bwana atatufanikishaje? Angalia maandiko yanavyosema kwa habari ya Yusufu. Angalia maandiko yanavyosema kwa habari ya Yusufu. Akiwa nyumbani kwa Potifa imeandikwa Bwana akawa pamoja na Yusufu naye akastawi. Naye alikuwa katika nyumba ya Bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona kwamba Bwana yu pamoja naye na yakuwa Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Bwana anafanikisha mambo yote mkononi mwake. Mwanzo 39 mstari wa kwanza na wapili. Na Yusufu alipokuwa gerezani, Bibilei inasema, mkuu wa gereza akawatia mkononi mwa Yusufu watu wote waliofungwa. Waliomo gerezani. na yote aliyofanyika humo ndiye aliyeyafanya wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu wala mkuu wa gereza hakuangalia neno lililoko mkononi mwa Yusufu kwa kuwa Bwana alikuwa pamoja naye Bwana akayafanikisha yote alio yafanya. mwanzo 39 mstari wa 22 na 23 tuombe Mungu uliye hai na baba yetu wa mbinguni tunakutukuza na kukusifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuamini na kukutegemea wewe peke yako Bwana. Tunakushukuru kwa ajili ya wingi wa fadhili zako na rehema zako katikati ya maisha yetu. Ni wewe uliye tuinua toka jalaani na kutuketisha pamoja na wakuu kwa jina la Yesu Kristo. Baba tunakushukuru kwa vyote ulivyoweka mikononi mwetu. Asante kwa kuwa hakuna mtu ambaye hujampa kitu chema ndani yake. Tunakushukuru Mungu wetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakuomba tusamee pale tulipo tulipovidharaau vile tulivonavyo. Tusamee e Bwana pale tulipojirudisha nyuma kwa kuogopa kuvitumia kama ulivyotukusudia. Tusamee e Bwana pale tulipoviacha hata vikapoteza nguvu na ile baraka ya ustawi ulioyiachilia pamoja na vitu hivyo. E Yesu tunakuomba uturehemu na kutusamee. Ututakase na kutusafisha kwa damu ya Yesu Kristo. Tunakomba neema ya utii kwa nguvu za Roho Mtakatifu wako. Tukainuke sasa na fimbo tulizo nazo mkononi, Kuthibitisha ukuu wako na uwepo wako pamoja nasi kwa jina la Yesu Kristo. Tusaidie e Roho Mtakatifu, tujaze ujasiri na uhodari wako kwa jina la Yesu Kristo. Jitukuze e Bwana katikati ya maisha yetu, kupitia yote ulioyaweka mikononi mwetu kama ulivyojitukuza kupitia maisha ya Yusufu. Tunaamini kustawi na kufanikiwa, kupitia baraka ulizotubariki ndani ya Yesu. Tunakushukuru kwa kuwa ni wewe utakaye tudhibitisha kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa hatua nyingine tena ya imani. Tunaamini tutayaweza mambo yote katika wewe Bwana ututieae nguvu. Jina lako litukuzwe milele Mungu mkuu na Baba yetu wa mbinguni katika jina la Yesu Kristo. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe nane Septemba mwaka wa mbili na tatu. Rafiki mpendwa, kama hatutafanya chochote kupitia kile Mungu alichoweka mkononi mwetu. Je, Bwana atatufanikishaje? Leo tunaulizwa, una nini mkononi mwako? Ni wajibu wetu kujikagua kuona tuna nini mikononi mwetu kwa ajili ya kutufanikisha na kwa ajili ya kulitukuza jina la Bwana. Mungu na nakubariki. Iwe siku njema. Tuanze wiki hii kwa jina la Yesu Kristo. Yote tukatakayo yatenda yakawe kwa utukufu wa jina lake. Amen.